اې څه دا دا بايان کوم دا علم دا دا د ټوکسیموي کومې شي دا ایس مرکب دا قائم به ځتی هیڅ دا دا ټوکسیمای دوه قسمه دا مرکب او غیر مرکب مرکب چې به جسم څه او غیر مرکب چې جوهر جوهر فتش دته یوه جزله ده دغه جزله نه به دي او دا زنه هنر فلسفه چي دي دا د غیر مرکب سره ده د غیر مرکب دا به دي د تقسیمي او څو قسمه اوردل قسمه ده قسمه تا هغه باندې څه مې زکه اسمه تا ارشده صلی علی ا د دات جوهر مجرد وی او غیر مجرد وی مادی وی کما مجرد وو بیا د دې څخه نفوسه نت کا اشاره دات تکسی وی شا دا او اشاره مجرده دی وی او بل څه نفوس سنا دکا او <متحدث> چه غائبی دا غصی بیلی مادی, مادی بیدا درک کسما حیولا <سؤال> و صورت جسمی اوان مراقب من اوان مختلف کسما دا قائم بیزاتی ایسا دا قائم بیزاتی قائم بیزاتی دا او یہ مادی بی مجرد بی <مادی> بیدرک کسما حیولا و صورت جسمی او مرکم او او چې غیر مدي غیر مجردات لا کڅب نو فسنات کار او کوله په خبره به کنه د مختلف تقسیم لري به سر دې بخلا چې کنه قومه تکليمین دا د وکاس مرقب مرکب او بل څه دی ها غیر مرکم سمجھ گئے بیا متقلمین بخپر میاش بیا اختلاف شتا چې چه مورا کب شاو مدام مورا کب یاده چه اجزاوی ناده و اختلاف شتای چې جه دو اجزاوی ناده کام ناده دو اجزاوی ناده چوکی چه چانا ده دره ناده چوکی ده اوته ناده اوته ناده جو زلائه تجزا آته جرور تقسیم ناده نزهنن نخارجانن پشه او نا عکرنا و همان تقسیم تك... په غداه په دوه دو اصل شي دلته ځنه خبر دي زاويه ایوا زاويه دي د لونیا زاويه قائمه زاويه حاده زاويه منفرجه زاويه تشته ای د ویلیکه مانثي ای دو خطو ته ماز دا تصویری دا ریکسا بلی کده وکړه بله ده دا مانځي دا وسه شې فلا مدا زوی یا قایمای چې بالکل یی برابر باندې اته خو دوت په یو تار نه نیوی نه یا مایل وی داسه چې یو خاطر زم سالي ولې واخلو والله دبله لیک دکجاو ولا که ستا لیک څه خو ولا دبله دلش کی داس ولا با د مایله چې داس نوي یا د داس چې د د مایله کړ د وثر لیک خو سیده دي مستقیمه خو ټوتې مستقيمات کوم زاویې چې اته زاویه قائمه چې دا د کجاو ولا او حاده دو مهلا دو بتن طرف ته دخل طرف ته مهلا دو بیا دغه کې کومه زاويه دي دغه زاويه حاده وی زاويه حاده او چې دا لیک دې او والا ته دوه ماله او خارج طرف ته مهلا دو بیا دغه کې کومه زاويه رسی مونږ پاره شه زاويه شه متکلمین پداش اختلاف ته چې آیا د جسم د چې څو اجزاونه مرکب ده ځنه متکلمین یي چې چونکو جسم مقابل ده د چا د جوز لا ایت جزا جسم مقابل ده او جوز لا ایت جزا شخه ترکیب نشتا د جسم شنه نفس ترکیب چې روشه بازدستی په معنا مقابل سره کار پدښته کې یو قامه قام افراد کام کم مقداره ترکیب دو زری چا 20 مترکیب وروه سچکه خبرته دي دهه بعد ثلاث ساعات تو دا نه بشو موته وره نفس ترکیب تجي بشه بس جسم شدي نفس ترکیب تاع دبره او نفس ترکیب سيج دسرق دایشي په دسرق دایشي له غاز غته ذرات نشته سيوي سيټاي عاي زری کام نه کم زکچ تر جسم ضد يوزله تجزاد او جوز الليت اجهزشه په سنوشته ترکیب نشته نو ديص مو بیرزید گنج په د شپږ او نفس ترکیب په 85% فدواج زسرات مایشي بس دواج زرو ترکیب وروه مرکبشه بس مرکبشه نرزیتاه د زراکش زنه یې جنا درای زره ته په کوه دکچه جزم چاته یې الله او عباد السلام او کنه جده پرچره ای ابعاد سراسا ابعاد سراسا طول عرض بعد بعد خبره کنه لره بعد مقصد دا چې په وجه شي درې اب عادي درې بعداوی درې بودا چې خط ای طول یو طول دا او او بل څه ده <متنجز> او مکړه خو تا <متنجز> 100 مشه بس ب ود ټول جته چاول دا ب دا ټول شو چه 2000 فرض کتي دا عرش تدړامي فرض کتي دا شو تا 100 مشه نه بيني لہذا دي دي چ كم نا كم اجزاء د جسم د پروسه بس دا سي شو چا ور موږ کوم فرض کده موږ څه شکو دا د بل جوز خو جوز لای ته جزاه دا بس بل بو او دا که څنګه ستره ده بل څه یېاش دا درېره ته موږ څه واسو وښو 20% 100 څه نه ویني او زنه ملین 20% 100 زری ویني 100 د بل کاټ دېدا چدا یوز سره چدا د اکسیاس ویني دا یوز د اکسیاس دا طول شو بل جوز داس دغه د افت قطعو داس وکشه ویني داس کاچي دا تاسو ورشه دا تعرض دريام جوزو د دغه پملتقا مندښر دي واچ د وڅ سره ملاقات سره په دامن د بوسه کړل له کاستانچ پیسره کی زدا دयूज په څیر کې دا وسه شې نه دا په تاسو پلان شې نه دا په ګور شې مې نه تکاتو اوسه ضروري به دې ده دې مې دیو چې نه کم کمایې زاده دې څه بی ریپیا تو لار زمو او سارا تکاتو اوزانه پرشي چې نا اجزا ته کور دي اټ اجزا اجزا ته کور دي چې زوی یې زاویې 19 12 چې زمي روي شي بارا زاویہ کوم بارم شه دې دې داسي طول ارز عمق لا طول سره طول ارز عمق د دې جسم د برابر جسم د چانه جوړوي چې طول لري ارز عمق ابعاد صلصه جز د اماله ابعاد إذ داب عادة سلاساتي فرأخو طول عرض عمك تي شايري كرسدين طول عرض عمك تي طول عرض عمك تول طول خطوتنا طول صدا طول, طول جسم جولبي دي صدخنا دي بدري صدخنا صدخة جوليش دي چانا جوش او خطوتنا او خطوت جوليش دي چانا جوش نبا بیش دید. طول، عرض، عمر. دا مجموعاتا بستوریش دید. جسم رش. جسم دی پورا تصدخ زر رید. ایس صدخ دی پورا تصدر رید. خط زر رید. خط پورا. نکتا جوزی لیتا جزا دید. نکتا جوزی. آج جوزی داګه دې ټول نقطه وره غوړه دا نه خدته نه عايجن دي دا نو تړ دې دې سره و نرمال نمشه انت زال خط و نرمال نمشه ريستور اس یو خط سره خالی ټولغه خط و دا خط سره خط سره خو یې سا بیا څه وکړب ونکته یګ سره دوا جوزه نه خطره وي به له دوا هو عارضه ټول تنهارغه سره راځه او زاويه روسي زاويه سل روسي سلور اجازه د ولا کاوه یا سلور اجازه د 100 سره جوړه شو نه دوا خطوط جوړه اټ به خطوط نه خالي وباسه جوړه شو 100خه جوړه شو یغ نه خالي جوړه شو 100خه جوړه شو بشه سره څالو <سؤال> ور سره څنګه ورول دا لیکره 10 پکړه مینه دبل لیکره ده 10 اس دولتا دا یو ستخارسی دغه دا لیکره دولته ده دغه صاحب تشکاوي هوه چوه دې لگاوله نو دولته مځيار ولا دولتر ولا دولتر ولا دولتر ولا څه زي ورول او څالو ور دا خلاصات خوراله ا سلورنر چې 200 خشي 200 کنا شو او تام سلور تکاتو روبه شيته پد ا دکد ا چې داسه تکاتو زارید د ټول عرضو مقصد اي عمق ویر ورڅیټ غا خوروشي چې دا خالي ټول عرض روان خالي ټول روغلای دا وسره روان اوس عمق غلی تکاتو ورشي نو پد اوند میره سرور اجزاخ شه کیږي په څه کې ګنده بندي په څه کې او به څه نو سرور اجزانو سرور زوی شي ونوصي بار شي بارو اجزاء التش تش توت بيج متايتي وعند البعض لا بد له من ثلاثه اجزاء دراجات سدي ها ذري دي ليتحققوا لبعضه ثلاثاء ان الطول والعرض وال <تصفيق> طول كم بوعتي جاوا لكم فرش دا بونش دوامي دا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> من ثمانيه اجزاءين سي اجزاءات الذري دي سي اجزاءات الذري دي ما على زوايا قائمه او او زویو بیا چرته بش دویلاسو اجزا شو هغه و تینه خو خالص صدقه دی هغه رول د صدقه او تکاتو دې پرو حل نه وکړ نو هغه ور پښته او تشور او زویو بشته شي ښا بهر حاله مختلف کوم ندي دا نزالو زیدو کا حقيقي یو نزال حقيقي وی نزالو زیدي لو زيدو نزال ته یې چکل په مراد سره پوښی شي مقصد دی وی د وساره تعبیر بدل بدل بيش مقصد سره پوښی شي بیا جګړه دې دې څکو مخاتم خاته لکه یې پښتينو وځي نو پنځه پدې په باندې من جپیو ته چا د اتره ا د هر ورستنو نیمه tudi نیمه پداسره چټو ورسره ته چې د وسره یې وکړا او کسب يرعي مال فاس دې ورسته چې غره خدمت کیږي کنه خدمت نه چې کیږي دا نه زړه زیدو او چې نه نه زړه حقيقيته یو نه لفزي اصطلاحي نزاله زي اصطلاحي جاء اهل الاصطلاح زي ابو شاي ابو شاي نزاله زي اصطلاحي لك من تيرم كلمات هي الكلمه جاءت هي مخترنه تريد تدري ونخفنجت لو زال معنا مفرد <تصفيق> اختلاف رغاء اغ اكتران وزماجيمي انه فينا بنقول لها كلمه انا قاعده اكلمي قسم باي <تصفيق> <استلاخت> في في لا تاخذين فيلي او ما تكون دكلمي اذا دكترااني بيدد دد من فوقي چونك اهل الاصطلح تشيشول <تصفيق> ايش اما تكوني عايز اصطلح دد بخبره صراحه صح حقيقي نزاع بلدي لا مناقشه في الاصطلح په خبره بهر کنه مته د بسایس وصه که په دغه خيون شچا ویلای چې نه لوږو نه زالمانو فرادن نه ورګې کنه ورڅ په مرانکله دغه کلمه داغه هوښولای دا د اصطلاح ته نه خيون وو خدای وبره مرانکله جګړه کوي دا ته یې نظر زمزي استعمال یوه نه زمزله لغوی ده زمزله زمزي کله یو شی په معنا شې سره اختلاف ورش دا ود دښته یی دا دکښش دا ته نظر ځي ځکه د دا نه زال لفظي لغوی څه دو د شفه ایدا مختلف جہاتینه مختلف معنی ته شي مالی مې شي په خبره به وکړم نو دیو جنا دایڅ یی ها ولیس هاذ النزاع لفظی راجعن ال الاصلاح دا نه زال لفظی استلاحی نه دا نزال لفظي لا مناقشه دا ارسلي بر اصطلح ما ماش بلبل هو نزاع بلكه دا نزال بل هو نزاع في ان المعنى الذي وزع على لفظ الجسم بيزائه دا پدښته ګرندو چې دا معنا لغوي دي جسم څه آیا خالي ترکیب دی نو سې کې چې جسم چته المركب معنا او ترکیب او څه کې چې نه جسم چته یملا و باد نو آیا پدښته دو چې دا لفظ الجسم چې چا د پرواندښو یا هل یکفي فيه ترکیب من جزائين عملا ایپ اداشا ترکیب میں جوزعین کے دیشی ہوکا احتجر اولون اول یہ جناح صرف ترکیب پر شکائفی رائی پر شکرنا جوزعین نا ترکیب چروشی باس وشفا اوزان یہ جناح صرف ترکیب من در چارنا چاریشی سپر ایسا ابعاد نای بشرگل ابعاد صراسا بی ایپا ترکیب کا تو صرا بی ایپا غیر بی ترکیب کتا تو یخلقه دا د اول جو اول مزبر خدره او دره زبیده خو یی چې تکتونم جوړیږي ترې جوړ زو تاسو دا ای دا سره مقابله شتره ای دا مصم سره سره نه تکتوسته خالي مراکاته ور وځه تکتو بشه درې به د 10000 طول چې دوام جسمه ترخه کوم مغاوره او ځنه نه دا طول اره مو بیا چې درځای باندې څوک وتتبی تلویر باندې په خبره پېږده نو زنه خلک یي صرف ترکیب دی من جزائین اختجر اول دا اول مذاب دا دلیل نشي واخره چې صرف ترکیب چی وي په شته جزائین نه بس دا کوي دوه جزائین دې جسم مرکب کې ده شاید وي جزائین د جسم مرکب نشه مخرو واخره اذواج جزائین دې ځکه چې چه کرا کمو جیسم تا جوز این ورسوت شیم درشورت زالویش رو پینزاش زیوی نجوشیم بیخارکی چه هازا اچسام من هازا دارد ایگنا چلای؟ مویدس مویدس مونی میرزی موشت جیسم تا ایده اچسام شا اچسام خواست بطفزیل دای ونفس جیسم پا موشت شیسر شای کسا یو دا دوی جوز این انا جوردان ایدوی جوز این ایده ایده ایده بند درناله دا درول تخلص یې چې ها دا اجسن اجسن اجسن مې سپتوزینه درول نو اجسن په چا درالو په جزې تو دې په چا سم درالو کنه چې ابل هڅه شې دا اجسن درالو اجسن درالو واه چې څنګه کوم برکات کوي دا نه به وې دا دلیل دی چې ترکیب د جزوې نه کفيده دي جسد په استدلال اول اول عالم ازم اولاد دلیل ورایي ميا نه يکلل اخذ جسميني ازاده عليه جزء جزء جسميتي وقت انه اس من الله چدا دبل نه توه هاشم انه مجرد ترکیب کافي ان کدا صرف ترکیب کافي نه وحفي جسميتي لمس عرب مجرد زياده الجزء ازيده في الجسميت پس زياده جزء رو تا اتنه وای پس جسميتي بلکه صرف جسمه زياده في الجسم و نه وای کله دا زیاد فلج سم خو مخشه د دې جسم مخشه د بیره چې وښو دانس جوړې د جسم دای سم ا دې د سو متخده عوارض شج استعمال اجازه نفس شي شي غنوي سم دهغه عوارض ده جسامات کوټوله وړي پوله دهو ده د جنا نه خبره ده مثال لای لکاينس مزایده مزای مزه جوان نکنه او عتی ده عتی فیله د اکبر من هذا دا خو امنیت د دې ماشينه څه ده واټه واټه ایکسپداس ایکسپداس خو امنیت یو شو خو امنیت په لاس راځي سم نام من خصاص متقارب بل اراده منه په لاس راځي برابر دا چې امنیت داسره نام دي خصاص دي دا چې امنیت منه په میژیو په اتیږي نو دا د اکبرو دا خو خوانیت نه درایږي. دا په خوانیت نه بعد چې موږ ټول د د عوارض نه دا ټولایږي وړي کولای دا د خوانیت نه دا د ملت څخه موداسته ده دا خو د جسمت نه دا خو د عوارض د جسم نه دا وړي کوله ټوله په شوه شي نفس په جسم یې ښه وره نه نو توګه نو د جسم یې سمتابه چا نه د اجسام شاو دا جسمه ارت شرب د په جسم نه نه د جسمت نه د جسم تدرت سبب جسم, جسم واٹ دے شا دا, دا, شا. شا دا, دا, دا من الجسامت الجسامت نہ ہے بمنا الزحامت وعزم المقدار دے عزم دے قال جسم الشيء عظم نودخ خدای په عوارش لایه‌ای لا او دمش کلام چې دای په جسم لدی هوا اسم چا عین اسم د لا صفه نص صفه صفه نه ده اه خو د نک په ثبت پداسره پښه کلام باندې بار حل د اعتراض وکړو او دغه پر دای دا ای ای چې دولتا د ښځې څخه جواب کړی ته وجه جهاز اج سم ټیک په دې سمات نه لې همیش دغه خپل مدعا بیا په ثبته کوي چې جسم ده پوره صرف ترکیب سره کافی دی په ترکیب په دواجوس انشه شتا دا مو د امج څنګه به ثبته وي ویش د امج اس باد بل اثر د نفس جسم د پوره د جسمت یو اثر دی کار نه جاسامت وړ کولای یو ټوله دا د سراته ندی او په دغدله جسم شته دا عجزا په شز دې ټول اې دا اثر څه دی چې سامت دی او هغه چې سم کې په سيای ځني دوه و دې هر د اثرات اثر څه شه او لیکولې نو د تفاووت اثر د وای نه په جسم شته دا هغه ثابت دا دا زاته زاته مش دا, دا چ هاذا اجسام شو په د خپلنا اجسام شو خو چون کې د اجسامو صفاتې <تصفيق> متثبتیږي خو متثبتیږي په دا چې په دغه ایزات صف خو خبرم او د خپل ته صغر کې ثبت شوم خو د کته په دغه ایزات نفس ذات ورنه ثابت شې ا اثر په تفاوض په اثر جوړه خو په جوړه په نو په چې دا د کاصا دی دا فوټه اساس د دینه اخبار موږ مدازه نفس ترکیب کافی دی چې دا دل شي اجزای زو په دښک دا وکړي چې سمتره کومه یې ملت د چنپ څخه ترکیب د جنا کېږي دا ترکیبه او تر په او په چا اثر ولې چې صیغ وروښه خبره به شي دا په خشي ساج به جواب وکړي اگر چې پدایې بیا ترڅګرې وقد يقال في دفي بان هذا من قبيل اثبات الذات بالاثر المقتسب به وشا كان الا انك من نسل مطيب مخلد حدث هذا مشى او غير مركب من باستاني زاد وشا كان شط لو سفر سبع تشل